my dat is, en dit is Treffers van Toeka tot nou elke vrijdagmiddag hierdie tijd, drie uur, en van laatst, oh nee, twee weke nou al uh, het hy geskyf na 1730, soos twee en een half ure van lekker lekker luister Treffers, en uh, ja, net om jou nie naweek moed te kry, so ek het nogals gesukkel met vandags en ek het gister, uh, toe, okay, ek het nou tyd beskikking, ek sal gauw uh, vandagse speelhuis, en ek het om opgestel, min of meer jy weet ek het uh, verochend, toe ek hier inloop, toe loer ek en ek kyk, en ek sien, nee ek like nie een van die wat ek opgezet het nie, uh, jy weet het dit is hang af van die vibe wat jy op die oomblik ervaar uh, wat sy muziek hier gaan kies, en toe verander ek nou weer en uh, ek sit weer een nieuwe speelluis op. So, nou het ek een gemengde speelluis, van een vibe wat ek daar gehad het, en een vibe wat ek hier gekry het, en uh, so, ons gaan nou maar daar luister okay. uh, hoe die vibes my tref, wanneer ek die plaat op, sit ek in darm een vir een uitkies, en die volk nie dan speel. Nou, die inleidingslikkie was a rykonuf, met memories made of this. Ok, ons gaan sommer dadelijk begin vandag met Donovan Philip Leach hy is op 10 mei 1946 in Mary Hill omgeving in Glasgow, Schotland gebore. Hy het op 14-jarige ouderdom kitaar beginne speel en saam met sy muzikant uh, vriend uh, Gypsy Dave gewerk om uh, beperkte tour van die Verenigde Koninkrijk een paar jaar later te doen. Donovan het in 1965 op die muzikale toneel gebars met die volkslikies sketch, the Wind en Kluz en dan andere treffers soos byvoorbeeld Hurdy Gurdy Man Season of the Hitch eh uh, mellow yellow en so voort en en nog en so voort ons gaan nou sommer afskop met daai een wat ek nou net genoem het hurry gurry man wanneer nou alles hierom gehoor jo en hy het gesing A Hurry Gurry Man en dan al die pad van Amerika een dorpie genaamd Surprise is Joy Schwertley sy sê sy is ingeskakeld en sy gaan vanmarrag lekker luister sy het die tijd nou ja ek weet hulle is 9 uur achter ons so dit is nou vroeg oogena hulle uh, in uh, Amerika Um, Joy, genie die program en dank julle jy ingeskakelis en dank julle jy saamluister um, Ok, nou wie gaan ons nou volgende en nou luister die groep um, Ja, hulle sê Yes sir, I can boogie Dis a treffer van 1977 die Spaanse vokale Dio Bacara Uh, hierdie standaard discoliekie is geskryf dier Frank Dostel en Ralf Sauya en uh, dit vervaardig dier Saudia ook. Dit was een belangrike treffer in Europa in die diewse enigste nummer 1 in die Verenigde Koninkrijk. Uh, dit het de topverkoper Solu van alle tyde geword dier die vrouwelijke groep en uh, uiteindelijk meer is 18 miljoen exemplaar wereldwijd verkoop, jylle sê, yes sir, ek kan boogie dan wonder ek hoe boogie mens maar hulle weet en hulle sê yes sir, ek uh, kom ons geelde dan sommer ja, uh, ek weet die area waar hulle blij is daar nabij uh, die dorpiese naam um, is Lorato Lorado, en dan laat ons dit ook sommer singen The Devil Sent You To Lorado, in 1978 het hy omgesing, en uh, uh, Jesu Hakimboegi was 1977, kom ons hoor hom, Oes wild and loud But then a shot Outside the bathroom And then I show you For the first time The way you step out Of the dark Up to the bar Say here we are Whiskey for me For you tequila And then We knew that I was there And then we such a face inside Remember the piano playing a different melody You wanted cards You wanted darts Left all the men Without the dollar And now you go The little red door They want you Out of heaven all oh, I can tell I'm in a spell So here we go alone they never sent you to loretto because he knew that i was there and then with such a face in such a long sy nog een deal wat ek baie van gehoed, dwarsdeer nog van het hulle begin het, tot nou toe nog. Dit was 1977, 1978, uh, Bacara, noem hulle self. En die tweeliekies was, yes sir, I can boogie, en dan die ander ene, the devil sent you to Lorado, because he knew that I was there. Ja, katte kwaad, uh, dinge wat daar gebeur het. Um, ons kyk hier, het ons Hanali, Hanali van Roy Jy is ingeskakel en uh, ek hoop uh, jy uh, geniet wat jy hoor vanmiddag en uh, ja, jy is amper op verlof ne, jy vakantiekie le om die draai en dan Letty, ek sien jy is ook ingeskakel uh, jy sê, jy hoop het gaan goed en jy wil net vir jou pa dit is nou pa Henny, Magriet en uh, Lena groete stier en somme van amal wat luister sê, hallo, gediet en dankie vir die program sê sy ook. Ok, let die, ek hoop jylle gaan hierdie program en jylle gaan ek. En uh, ja, um, wie heet ek nog nie so, oh, Rina, hy is vir, vir verandering is sy betijds ingeskakeld, uh, sy is altyd so uh, na, die begin, die eerste gedeelte, loop sy mis, want sy sê, dit is, sy is van Bethlehem, uh, Rina uh, Foster, um, uh, wat is dat, Boshof, Boshof, sy sê, dit is, een uh, bitter koud, daar by hulle, en sy is, moes van Bethlehem, so, en sy sê, sy het, uh, wel, sy het my foto's hier ingeset, van die, Mahlouti Berge, uh, van, Voorheesburg, uh, uh, van daar afgeneem, en ja, in die hulle le, wit spier, spier wit veekieland. Uh, dankie, uh, Rina, dat jy ingeskakel is en saam luister. Um, Oké, okay, kom ons stap aan vir die oomblik, en ons gaan nou luister na Henry John Dutjendorf Junior, geboor 31 December 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 Oktober 1997 en hy is bekend as John Denver hy hele klompie treffers wat sy wat hy die licht laat sien het en vandag bring hy vir ons ene ja, ons amal, as ons uh, oud beginne word dan denk ons terug aan die verlede toe oma nog gelewe het en uh, oma, grandma's vellebed is die een wat hy uh, wel, hy sê 9 feet high, 6 feet tall of wat ook al Eh uh, dit is in jou gedachte was die bed so 'n uh, reuse bed want jy was so klein. John Denver Grandma's feather When I was little bit boy just up off of the floor we used to go down to grandma's house every month in the had the chicken pie and ham and homemade butter on the bread. But the best darn thing about Grandma's house Was a great big and a bed It was nine feet high and six feet wide Soft as a downy chick It was made from the feathers of four to eleven geese Took a hole for the clock for a tick and It'd hold eight kids and four house dogs And a piggy we stole from the shed We didn't get much sleep, but we had a lot of fun Supper, we'd sit around the fire The old folks would spit and chew Paul would talk about the farm and the war And granted, sing a ballad too two I'd sit and listen and watch the fire Till the cobwebs filled my head Next thing I'd know I'd wake up in the morning In the middle of the old feather bed It was nine feet high and six feet wide Soft as a downy chick It was made from the feathers of four to eleven geese Took a whole morning pot for a kick Mid-hole, eight kids and four cow dogs And a piggy stone from the shed We didn't get much sleep But we had a lot of fun on oh, grandma's and a bit Well, I love my mom I love my pa I love granny grandpa, too I've been fishing with my uncle I wrestle with my cousin I even kissed Aunt Lou Ooh, but if I ever had to make a choice I guess it all to be sick But I trade them all Plus a gal down the road For grandma's and the bit I trade them all Plus a gal down the road basic bed was 9 feet high 6 feet wide off this abandoned it was made from the feathers of old leviathans took the whole cloth for whole kids for half a a tiny wee stone from the ship when mars feather bed is john denver what that bed so het. okay daniel Boone, jye onthou hom Um, Beautiful Sunday is die liekie uh, geskryf dier Daniel Boon en Rod McQueen en uitgevoerd dier Daniel Boon die liekie verskyn op sy album van 1972 Beautiful Sunday dit is vervaardig deur Larry Page ons luister na Daniel Boon en die liekie is Beautiful Sunday Oeps okay. the lock. I think I'll take a walking in the park. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that you'll save. Daniel Boon, a beautiful Sunday, nou ja hier in Kimberley is vandag, uh, ek sal nie sê a beautiful Friday nie, uh, dit is, mm, dat is, nie wind, is nie, en dit is nie een wind jy, dit is ook ten volle zonskyn, maar dit is iets, iets, iets wat hap in die licht en uh, eina, baie seer maak, uh, want dit is so eisig so sê ek moet elke kort kort moet ek my handen hier onder die conversie indruk wat ek hier oor my skouwers gegooi het uh, ek, uh, ja die heater was heel oogend aangewees en my maak een bykie van een lawaai vir die uitsending, so ek het hom nou afgeskakeld nou sit ek hier in koud kry en, uh, ja uh, sympathie asjeblief ok, die volgende op die draaitafel is, hulle is algemeen bekend as CCR met andere woorde hulle is Creedence Claywater Revival by populaire groep van die middel s 1969 neem hulle deel aan die bekende of is het nou die berachte Woodstock. Nou ja, uh, jy weet ek het, het is, uh, so geluister watse liekies was als gefeatured by uh, die uh, Woodstock festival en as die mens uh, luister is het eindelijk net Jan Bayes en hierdie CCR, wat redelike bekende liedjies, al die ander is liedje wat ek nog nooit gehoor het nie, en ook nie weer sal luister nie, en uh, so, dit was maar, maar uh, ek meen, die mens is gesmaak daai tyd, het uh, geval vir enige iets wat muziek maak. Oké, okay. nou, algemeen bekend is CCR, oké, okay, uh, is hulle baie populaire groep van die middel zestigs, 1969 neem hulle aan die bekende Woodstock, 'n festival deel en uh, met onder andere hulle eerste nummer 1 treffer in Engeland by the Moon Rising. CCR is vandag hierso in hulle gefonds eh uh, kom ons maak 'n twee liedjies. Die een is onder die naam van John Favority, maar ek meen hy was hy was CCR gewees, so dit is ook 'n uh, juist die liedjie wat hulle op eh uh, uh, Woodstock gespeel het was Bad Moon Rising, so, uh, en dan die ander een wat ons gaan luister is, Traveling Band, alweer lekker losdans, jy kon hulle nie vastdans nie, hulle stip vannacht, jy sal jou meisie moes rondgeruk het, om buiten blij, ok, Bad Moon Rising, en Traveling Band, CCR. My kiel is seer vir hy ou. Oh. Jo, vir al daai wat hy sê, wow. Jo, mense, dit is nie sin nie dit te skree. Ag, maar hy skree mooi. Ehm Creed en Revival, travel band. Jep, 'n bietjie van 'n rovinne, maar ja, ja was lom provost daai tyd. En uh, ek het hulle daai tyd nie soveel geniet soos deesdae nie. Ek weet nie hoekom nie. Eh uh, dit het aan my gegroei. Oké, okay, die ou wat nou bij draaitafel he, hy is nou, as, as die ene nou een wille ene was, oen uh, nie, kom ons wacht, kom ons luister ees na die dame. Ja, oké, okay, voor by die ou kom wat ek nou van praat. Uh, Jacqueline, en uh, dit is die likkie se naam, is Jolie Jacqueline, gesing dier Lucille Marie Raymond Savoy. En sy is in kokkolom en uh, sy daar groot geworden, leergitaarspeel en mandolin en praat van hulle Star natuurlijk ok, kom ons luister na haar weergauwe van Jolly Jacqueline klink soos een roviemaiserie uh, Jacqueline, dit was in 1964 ja, ok Jolly Jacqueline Belphine Jolly Jacqueline Valsherie Elen Jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly Jacqueline Quand elle passe dans la rue On s'extace à sa Elle est belle, belle fille Jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly Jacqueline Pretty girl, jolly Jacqueline Like a pearl jolly Jacqueline Pretty Sholi when she dances with somebody Joli joli joli joli joli je te When she dances with somebody you can see dance or joy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 Ja, weet jylle wie hy is, hy is geboren 14 juni 1961, professioneel bekend as Boy, Joy, Boy George. En uh, hy is Engelse sanger, lekkieskryver en uh, DJ wat bekend geword het as die hoofdsanger van die popgroep Culture Club. Hy het sy solo in 1987 begin, Boy George het een ethem groot geword, elthem, ja en was deel van die nieuwe romantische beweging, wat in die laat 1970s, tot vroeg 1980s ontstaan het, ons gaan van hom luister, en hy gaan van syng, everything I own, alles wat ek besit, ja, ok, hier kom boy boyjotjes, as hy al sy opofferinge wat hy sal weggewe en opgewe en so on, just to have you back again. Dit is Boy George, en die Likkie, sy naam is net uh, Everything I Own. Right, hierdie ene, dit is a party, Likkie, van die jare. Hy uh, het saam met dus, Likie, soos, Likkie, uh, soos die ander ene was personality, uh, oog, daar was so een uh, hele reeks van hulle, Uh, Sels Listen to the Ocean was deel van daar die, uh, wat soms jy groep liekies, wat op elke party in die laat 50s, vroeg 60s, het jy die liekies gehoor. En hierdie is natuurlijk, Hareks by the number, is die grootste presteerder vir die treffer, uh, is op 24 augustus 1959, door Guy Mitchell opgeneem ok, dit het eerste plek op die balboot had, waaran dit en in vir 14, uh, vir die week van 14 december en 21 december 19. Ek gaan nou luister na, Hadex by the number, hy het sommer een klomp hardseer die ou, en dit is in 1959 uh, groottreffer gewees daai tyd. Ek kom hy. I've got Hi, Guy Mitchell, en hy sê Hard X by the number, Troubles by the score. Yep, hulle loop gewoonlik hand aan hand die twee van die, Hard en Troubles. Ok, um, die groepie, die, die groep um, Smokey, hulle is al onbekend vertreffer Living Next Door to Alice, en hulle is van die Britse afkomst, en het begin as The Yen. Dit was die groep sy eerste naam. Hulle het uh, lang luistreffers wat strek van oktober 1963 en hulle brander dier jare gerei. En so onlangs soos die begin van welk twee jaar terug weet ek vir, vir feit nog rond reise nature gedoen. Hulle wel seker nie meer die self te lere wat hulle mee begin het nie. Ek geloo nie. Uh, maar... Uh, Hulle bekendste treffers sluit in, natuurlijk, living next door to Alice, en don't play your rock and roll, I'll lay back in the arms of someone, if you think, jy elkeen van die, het een ander memory, as ek hulle so opnoem, if you think you know how to love me, uh, ok, ons gaan luister na twee van hulle lukies, en die eerste ene gaan wees, kom ons kyk, uh, I'll meet you at midnight, en, en dan, dan luister ons direct daarna, A Mexican girl. A summer evening on the Champs-Élysées, a secret rendezvous they planned for days. A sea of faces in a crowded cafe a sound of laughter as the music plays. Words music she turns thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound Light melting to an open doorway Jean-Claude Let me face another day Anita came to me last night And she cried Over and over Ooh, daddy, I love you, you know And I think it's the moonlight She, she looks so funny Well, she looked all right and she won oh daddy move over oh baby you know what i like and i think it's the moonlight makes it go school and school i love and she in national ways i Sidingel, Smokey en I'll meet you at midnight uh, die dame wat nou op die draaitafel is Lulu sy het ook een hele klompie treffers gehad ons gaan na twee van hulle luister en um, waar is sy vandaan die ene is Boom Bang, Bang wat ons nog gaan luister en uh, hy is geskryfd hier uh, Ellen Morias en Pieter Woon Dit is vooral bekend as die Britse weninskryving by die Eurovisie Song Contest 1969 uh, in Madrid. Ok, ons gaan luister na Lulu, sê boom bange bange en dan direct daarna gaan sê vir ons, hey I'm a tiger, I'm a tiger sê sy uh, en uh, dan sê ek alou uh, uh, uh, jury, swanepoel ek dink sê is daar in Centurion as ek recht onthou en uh, Ja, ook gereelde luisteraar en dan moet hy, da, de kok daarvan, uh, George. Ek glo hy's ook ingeskakel. Eh uh, hy is feitelik elke week hier sien van die Silent Listeners eh uh, roof roofluisteraar soos <laughs> jy hom noem. OK. Hy is Lulu. Boom benga ben I am a tiger. ma young people in Hamburg, I'm a tiger. Hey, Luloo en ja sy is sommer net een wille tier en uh, ek het so n hele story van die tier gehad ook evers by een van haar plate uh, wat sê die tier is die grootste kat en hy strepe op sy, uh, sy strepe is op sy vel ook is nie net in sy haare nie en hele paar feitjies oor die tier gehad tiger. Oké, okay, die dame wat nou, sy baie bekend vir uh, die liekie Take Me Back, maar het is nie dit wat ons gaan luister vandag nie. Sy het in 1973 het sy as deel van die groep The Branigans deel geneem aan die eerste seleksie vir die Eurovisie Song Festival met die liekie Fadu Fadu, en dit beteken Long Long Ago. Uh, ons gaan nou luister na haar, ek weet hy, uh, Take Me Back is ook Uh, was uh, sekere grootste treffer gelees, maar die een met ons gaan luister van haar Have I told you lately that I love you Geraldine Brennigan Have I told you Have I told you lately like that, that I love, love you Have I told That I love you could I tell you once again somehow have I told with all my heart and soul how I adore you well done I'm telling you now have I told you how I miss you when the stars How about Geraldine, Geraldine het van ons gesing uh, I told you lately that I love you Yep, dit is noodzakelijk ne onthou om vir die wat jy nabij aan is elke kort kort te herinner daan, dat uh, ja, ja, wie weet, ek is lief jou, oh. uh, moet my nie, moet verloor nie, dit uh, is a booster en dit uh, uh, wel, uh, hou die vriendskap in uh, die verhouding aan die gang. Ok, Fireballs as die groep en hulle het in, met hierdie leekie, Borle of Wine in 1968 het hulle die negende positie op die billboard dat 100 bereik. Kom ons luister na Borle of Wine van die firewalls. en ja, hy blammeer die botel vir sy hangover uh, when you gonna let me get sober dit hang vir jou af hou oh. <laughs> alles in jou hande ek het volgende uh, een van my die uh, uit my coach uh, uh, boek is daar iemand wat gesê het ek kan nie nou wie dit is nie uh, kyk in die spiel en jy sal die persoon sien wat verantwoordelik is vir jou uh, vir jou. Ja, dit is maar net so. Oké, okay, John Paul Young, tafel en wacht, en hy is een Scotts Australiese popzanger, geboor 21 juni 1950 en hy het in 1978 gewereldwaie treffer gehad met Lovers in the Air, onthou jy long. Nou behalwe vir Lovers in the Air, het Young uh, Young in Duitsland, in Nederland, die top 10 kaart sukses met Standing in the Rijn en vier andere treffers hier in Zuid-Afrika waaronder die nummer 1 treffers met I Hate The Music in 1976 en dan ook yesterday's hero uh, het hy ook een treffer mee gehad in 1977 ons gaan luister na John Paul Young en wat er ene? I Hate The Music hy hou nie van muziek nie En dit was uh, way back then, ek het in die datum vergeet, maar hy was in die vroege 70s gewees het, wat hy uh, bekend was. Ok, nou kom ons by, die Likie sy naam is labamba en dit is een Mexikaanse volkslied, oorspronkelijk uit die deelstaat, Weer een kroes. La Bamba is gedekt door tallekunstenaars, vooral door Los Lobos, ek weet, hulle het een groot uh, treffer met hom gehad, uh, en uh, dit was ook die titelsnit van die rolprint, van 1987, La Bamba. Maar, uh, ons gaan luister na, uh, een van, die mense wat ek geonderhoud mee gehad het, hier in Zuid-Afrika en ek praat natuurlijk van um, Monique Kessel, Kessel en uh, ja sy syng hom ook en sy syng hom baie goed en hulle, wel ek het laatst week joh, mense, is ongelooflik hoe een mens sikkel om een geek te kry vir iemand hulle is so, so gewuld Uh, in hulle area, dit is nou Kaapstad en Stellenbosch en daar rond in die Westkaap en so aan en die mense sal bekluive kaarkies om hulle te sien, toe bel sy my en sy vraag ek moet kyk of ek iets van haar kan reel hier in Kimberley en wie ek het amal amal amal wat ek kon google, amal wat my verwijs word het ek geprobeer en ek kon nie vir haar kry nie, jy yes. Ek weet, dit, dit, dit is, hoekom, ek haal my hoed af, vir hierdie mense wat somme net geeks, so oor een nawek, reel hulle gau gau. Uh, ja, ek ga daai ou wat hier so syng en daai ou wat daar so syng vanaan, maar ok, ek moet sê, hulle is nie baie bekend hier in Kimberley area nie, maar ek meen hulle was al op SATV, hulle was al, uch, hulle, jy weet, en hulle is so goed, ek stier tot video's van hulle, en, dit wil net nie werk nie, Die mense wil hulle, hoewel, uh, hulle is slaafvol geboek vir die rest van die jaar, en andere dit en andere dat. Maar in elk geval, het kon hulle toen nie boek. Maar hier is Monique uh, Kassel, Kassels uh, met die labamba La Bamba, en uh, sy doen hom eindelijk baie goed. <mys> as hy, baie goeie weergave van die Likie en uh, ja, uh, soos ek sê, ek het so gehoop, kan iets vir hulle krijg, maar hulle wil die derigste augustus wil hulle optree, so ek gloed, het is reeds te laat, het is minder as een maand wat die mens tijd het om te adverteer en kaartjes te verkoop en, en, en, en so ongelukkig sal ek hulle nie hierdie keer kan sien nie, ek daarmee week voordat, het ek een van my ander interviewees gesien, en dit is Anja, Anja het hier opgetreed, uh, en, uh, toed ek gaan kyk na die vertooning, en na die vertooning, het ek in sy langsgestaan en gesels, uh, en, baie aangename mens, sy is, en sy sing net so prachtig. Right, ons stap aan, en, het is amper tyd, ek gaan nog hierdie eneliekie speel, dan kan ons gauw, luister na die funny spot, soos ek sê, ek hou nou aan tot half, half, um, um, um, um, al, half laat, uh, half 6, en uh, so, uh, die, die, uh, funny spot het dan ook aangeskyf, met 15 minuten, hy is nou kwart oor, in plaas waar hy altijd, was hy 4 uur, uh, uur gewees, nou is hy kwart oor 4. Die Equals is die groep wat nou vir ons gaan sing, en hylle is Britse popgroep, Rock 'n uh, rockgroep en uh, wat in 1965 in Noord-London, Engeland gestig is. Hulle was die wat die beste onthou vir hulle miljoenverkoper Baby Come Back en dit is die enigste wat ek hulle eintlik voorken. Hulle het een of twee ander gehad, maar dit is nie jy streffers geweest nie. Alhoewel hulle verskeie ander treffers in die Verenigde Koninkryk en Europa ook gehad het, maar hierdie ene is hulle grootsteene geweest en dit is in 19 65, toe was ek in stand het 5 ne, jo, baby come back, van die equals o, nee, ek sien hierin het is 68, sorry, my fout hier kom my, champions maak ook vote <lacht> Baie lekker ene, van die Equals, Baby Comeback, 1968. Hallo Jan, ja, langlaas van jy ook oor, Jan die man, en hy is daar, evers, hy sê, in hoed spreek, is hy door in die bosse, en ek hoop as hy vier in die gang, en hy weet, dat die kool in die beginne en uh, dan het jylle seker, uh, wel, dis na by hoed spreek, op die plaas in die bosse, Uh, daar is seker maar vlakvark daar rond, uh, so uh, vlakvarkje op een spit ek weet nie, ek het nog nooit vlakvark ek weet hy maak goeie uh, wat noem hy sy type polonie maar in elk geval hy uh, moet lekker luister Jan en ek hoop die rest van die mense daar, samen jou hulle luister ook en dat julle die program geniet uh, ja, hy sê dit is um, koud in die rest van die land hy sê hylle het een heerlijke warm dag daar by hylle, en hy sê, uh, hy sê die Iwe, Ludwig, Ludwig se muziek sal die winter meer draaglik maak, hey man, ek wens, hy uh, kan maak dat die winter voorbij gaan, ek wil nie iets hoor van die winter nie, hy moet nie bestaan nie, ek weet nie hoe, hoe het hy in die vocabulary ingekom nie, maar in elk geval, ons gaan nou luister na die Fanny Spot, soos ek beloof het, uh, Ek is vol beloftes, en as ek belofte maak, kom ek om na. Spies en plessie, uh, uh, nou, jy weet, ons hoor so baie st stories van spies, en dan van uh, baie van mense wat daar optree, maar is bitter min, wat uh, do plessie, plessies, ook a storykie het, maar uh, hy, hy, stel ons nou te leer, hy sê, dit is nie komische story nie, dit is a tragiese verhaalkie hierdie, en kom ons luister na sy tragiese verhaal en uh, haal die zaktoekies uit uh, hier kom spies en plesie met plesie wat nou een tragiese story gaan vertel <laughs> ...vertelbare story, want kijk, hier programma, die allemaal lach moes, maar my is smart ons moet een aantal programmaak met net tranen wie jy maar ek kan nou begin, ek sal, ek sal nou vir jou begin hoor my daar, ja jy weet, Ek, ek sê jou nou, ek sê, ek sê nou een traan bij jou trek, jy wil jy weet Ek sê jou vertel jy. Van, van, van, van my groot ontmoeting met Anna en die dood Dan sê jy, oh, dit gebeur met my Jan, ek nie vir jou nie Hier Anna en haar ma, hulle bly werk in die revie nou, nou sit ek rustig hier, dit is somer en dit is lekker En alles gaan goed, die volkies sing Hier kom Anna en haar ma Nou, ken jy blamange? Toe ja, is a wit poeding wat ja. drulles jy om raak. Nou, nou, nou Anna het rokkie aan wat nou te klein is vir haar. Nou, as aar jylle lijf is, is nou blamaas. Ja, ja, ja, ja kijk, die, die rokk hel haar nou thee hier in die middel waar het moet toe wees. Maar waar het nou uitpeel, dan is het so, maar laat ek nou, nou moet alles sê, alle toestervende, ek moet hulle vat. Is nou al geleend uit dorp toe. Nou is ek so half beskroomd want jy weet dat as nou soveel goed wat, wat sigtbaar is dat jy nie wil nie sê nie, jy is te skaam om nie te sê nou, nou sê ek goed ek sê julle vat want nou het ek net die trokje op die plaas Maar nou die Japanees wat om uitgedink het het goed genoen is een goeie trok maar die het nou so half vracht baksteen achterop en ek sê nie maar goed ek sal die gauw vat maar daar is die tyd nie want dit is nou een sterfgeval en dit sal gauw oorwees meneer Placide sal gauw oorwees Goed, ek sê van Matthäus, laai geel paar bakstenen af, daar nie tyd nie, nou soms die half vracht bakstenen sit ons die voor nou sit haar ma daar aan die ander kant van die bakkie, mm -hmm. so twee voet Nou sit Anna Nou dan sit ek Ampere jy nie laas die nou, nou ek is nou, ek is nou hier duskant in jy sien Maar nou, dit is nou moeilik om te beduie sonder om snaaks te raak, maar nou Nou Anna sit nou so weerskante van die geerlievers he die, die rathefboom is nou met permissie gesê nou tis in Anna's knie goed. ja ja ja ons rui ons nou nou jy, so jy die die ja, karretjes. nou jy weet ons nou waar is tweede rat, nou goed nou nou, nou rui ons nou begin ek eerste rat hy is nou, hy is nou boe en veilig nou rui daar so'n stukje sinkplaat jy ken ons pa daar pa by die plaas nou ons daar weg en jonge Nou dan begin die wielen op die singplaat pad en dan vat die veer so'n bykie van die ding weg en dan uiteindelik dan dril ons hier binnen. Nou jy weet, Anna, so Rokkie het nou opgeskuif, hy sit hier en nou sien ek hierdie bibberende vlees van Anna hier om die gear lever en ek is eerste rat, ek kan nie uit nie, jy sien nou. Nou sit jy en dan maak jy nou maar oor toe, jy weet, en dan vat jy die gear lever en dan weet jy, Amper kreef, jy, jy seer jy. ook, jy in sêk. Nee, ek kan nie met soveel op ons, die kreeg nie nee, seer nie, maar in elk geval met hem maar aan, nee. he? so gaan ons en nou begin haar ma aan die ander kant, want ons rei nou na die sterfgeval toe. Nou begin haar ma vertel van hoe hulle sterwe. Nou ja, hulle sterwe allemaal moeilik, daar niks gelukkig soos een haartaanval of iets en dit is En allemaal sterf nou met een gesangvers op die lippe. Gezange wat ek nie ken, jy weet sommige soe Hollandse sinnetje, allemaal een Hollandse ook, dit was in die laatste woorde, maar kan jy nou voorstel, ons rijd nou na 'n sterfgeval toe, daar klink die dood woord vir woord, hier sit anders vlees en bubber, die ene lewe, hier sit ek, in die trok, leiber, ek bedoel, want ek kan die ding nie weer terug derde, wat toen jy daar nou so sko, sko ja in elk geval, luus ons met die story is ons nou weg, en uiteindelik, dit is nou weer so plot wat die man nou sterwe nou sit ek op die stoep is warm en is nou, nou nie marag, jy weet naderhand en ek wag en is ure wat omgaan en jy weet is die soort van daar wat die vlie is te luie om te vlieg hulle stap sommer so rond en die koffie is reins en hier sit jy hier binnenkant sterwe die oom sy die vrou wat hom oppa sê nou goed sy gaan so lang vir die begraafnis goedkoop, maar die ooma is nou nog nie dood nie, hulle sê vir my, ek moet hoor dat hy nie stik nie, binnen in die huis is Anna en haar ma bezig, maar goed, nou sit ek hier ten die muur, nou tis in hierdie lui vlie, jy weet. en daar begin die ding die binnenkant, en daar is wat soot klink, en dan sê hy vir oor my pa, gaan nie goed hier nie, want hulle het nou vir oud Tansani gevat en het vir haar nou gemaakt a huishulp, Nou begin ek, alle, jy weet die gesprek met oor my pa begin my nou intereseer, ek sê, dit is een story van smarte, want nou mm. nou sy bezig kom ek naderhand achter om boodskappen, die ou sterf nou so, hy is nou die vinnigste oorkant, nou moet hy vir die mense oorkant boodskappen vat en sy gee jy dit en sy gaan aan, en toe naderhande nou begin sy praat van Anna en sy begin nou vertel wat Anna aanvang, nou moet ek jou sê, dit iets om na te luister, want Anna is laat haar nie onbetuig onder die mannen van die rivier nie en nou, en Anna hoor hy daar binnen nie, hy is en Anna trek los die uiteinde van die saak is om lang story kort te maak, hulle is naand uit want nou wil die, Anna wil nie he, hulle moet voor die stervende moet hulle nou te veel sê nie, want hy gaan nou waar oor hulle man wat verbrand het moet die ijster gaan hulle vertel oorkant nou staan hulle onder die vijenboom, ek is achterna, nou staan ek en luister na Annase sondes en tussen stik, stik die oom en toe is alles nou voorbij en Anna nie kaas gaat om my ding recht te snil nee, te probeer een beetje nou, nou, nou, nou rij ons aan velder daar terug <laughs> en, en toe gebeur Anna wat my iets poëtis want ons het die oom met gestik, ons het omgekeer na alles en toe sê die tannida als hy sit sê so hier terwyl Anna hier tussen ons bibber sê o, hy het vir my so mooi stil gesterf dat die mens nou moet sterf met gesang so veel op as hy lippe en sy hou aan is vir my nou my soort treurige goed wat met my op die plaas gebeur ja. Ja. maar is daarom nou achter die rug daar kom weer en kyk toe ons afklim <lacht> toe ons afklim, toe kyk aan my so en sy sê vir my ja, jy het nou miskien vandag te veel gehoor maar ek bly net die oorkant <lacht> <lacht> nou ja, mys kan net die ding visualize soos hy die story vertel Aie derde rat, hy sit heeltemaal op verkeerde plek. <coughs> jy moet nie te vannig in derde gaan nie. En as jy in vierde is, sit somma dadelijk terug na eerste rat toe. Moe nie derde dan tweede, nee. O, van vierde af, ga jy tweede rat toe en dan eerste rat. Ok, ons is stap aan en ons kom nou weer. Ons het net nou, wie was het gewees? Lulu, wat gesê het, I'm a tiger. Dat het ons nou hieso, the eye of the tiger, En dit is een liekie van die Amerikaanse rockgroep Survivor. Dit is vrygestel of, hey, ek sê dit nou alweer, uh, ek het juist gister, toed ek weer vir uh, my uh, onderhoud met Anton Gooson gespeel, waar hy my um, op die vingers getik het, oor ek gesê het die plaat is vrygestel hy sê die plaat was nooit vry, uh, hy, hy, hy was nooit gevangene gewees nie, hoe kan jy hom vrystel? Hy is uitgereik, of hy is bekendgemaak, of wat ook al, maar het is nie, die plaat is nie vrygestel nie. Nou ok, nou hierdie plaat is dan uitgereik, as een solo van hulle derde album, met die naam, en was ook die themalied van die rolprint Rocky 3, uh, dit is uh, The Eye of the Tiger, uh, wat die dag, voor die solo vrygestel is uitgereik is vrygestel, waar kom hulle daar maar in elk geval kom ons sing of nee, ons gaan nie sing, die Survivor gaan sing kom ons luister na die lekkie Eye of the Tiger van Survivor is die groep is die mense wat gesing het, en hulle het gesing Eye of the die Kom ons kyk Kom ons gooi sommervannige liekie in van uh, Kom ons maak het enie, enie, enie, mou Theresa Broer Ok, en sy Oeps, dat is nie wat nou En sy gaan vir ons sing Um, wietig gesê Theresa, oh daar sy uh, have you ever been lonely have you ever been blue dit is Theresa Broer uh, ek weet sy is geboore as brouwer, b-r-a-u brouwer maar uh, toe word sy Theresa Broer ek net sien of ek weet hy moet nog iets van haar lees so het nie net die eneliekie van haar nie Ek sien hom nie nou op die oorlikkie, so ons net nie hom kom. O, oh, ja, hier is hy. Ok, ons gaan twee van haar luister. Die eerste is, Have you ever been lonely? En dan, So you'll never, ever, Never, never, never, Love you, like I do. Like I do is hierdiekies. Kom ons luister. Let's go! broer, she'll never, never, never love you like a do. Het was vroeg vroeg, 1963 en die ander een wat sy eerste gesing het was in 1960. So, dat baie jare terug en, en wie jy, ek geef my om nou weg, maar ek kan hulle elke keer onthoud hoe erlopie het bereid was. Right, ons stap aan, ons kom nou by groep, hierdie was ook toe ek in woorschool was, was hierdie groep aan die gang gewees, en hulle is uh, die Foundations, ne? in the Bad Battle Days, treffer vir die Foundations, 1969, ek was in standaard 9, het was die vierde solo treffer vir die groep, en dit is geskryf dier Macaulie, uh, Tony Macaulie, en John die in, uh, in the Bad Battle Days, was nummer 8 in die UK Singles chart en is op opgeneem dier Tony Burrows en verskyn op Johnny Johnson, en die uh, Bandwagons, a Soul Survivor album. Ons luister na die foundations, en alles sê ons, in the bad, vir ba me was it the good, good old days, ek uh, weet nie, hoe kan alles sê, 1969, bad, bad old days, no, no, no, no, no. Uh, uh, I beg to differ, ek kom maar as hy, hulle noem dit the bad battle days, maar ek het geen probleem met hulle gehad nie, ek was uh, as happy as a fish in water soos hulle in Engels sê right, die groep wat ons nou na gaan luister, die hulle het so mense gewissel soos ek my sokkies gewissel het die uh, uh, jy kan nie specificeer wat er wie, wanneer daar was nie, jy weet jy moet Uh, as jy sê, uh, oor die Bounie M is die groep uh, van 1966, dan sê het heeltemal een ander groep as die Bounie M van 1967, enzovoorts, enzovoorts. Hulle het dan sommer jaarliks of dan sommer maandeliks het hulle, hulle lere verander. En uh, ek dink as Tot op datum is al seker oor die 20 persone wat kan claim dat hulle vir Bounie M gesing het. Hulle is vooral bekend vir hulle kersliedere wat het hier uh, december oor die in die kettingwinkels leid dier die leidbrekers hier die kersliedere en die meeste van hulle is dier Bounie M. Um, hulle gaan vir ons twee doen. Die eerste is El Lutay en dan gaan ons ook luister na Going Back West. This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor, but he refused to accept his fate and today his honor has been restored. He was only 19 was sentenced to die For something that somebody else did And blamed on a looter Then they changed it to life And so he could escape From then on they chased him And searched for him day and night All over Spain But the search was in vain. Hand. People still gave him bread, and they gave him a hand. For they knew he was right, and his fight was their fight. No one gave you a chance in the Spain of those days. On the wars, every place they had pulled. Just like once Robin Hood, they finally caught him and that's in the air, but they caught him in vain. Cause of change came for Spain. Dit is een van die remix liekies. As jy die beat hoor, dan weet jy sommer, oh oh, dit is nie oorspronkelijk, die nie, dit is een remix. So, en ek hou nie van remix nie, al die remix, ek weet nie, hulle, uh, daar is iets wat te is aan hulle, en die ene het het duidelijk bewijs. Sien hulle, going back west, kom ons gaan ook wees met die Pet Shop Boys en uh, hulle is Engelse popdieu wat in 1981 in Londen gestig is. Die groep bestaan uit Neil Tennant, uh, hy is een sanger, sleetelborde en uh, af en toe speel een gitaar ook. Chris Lau, hy is toen klaverborde en sang. Uh, die Pet Shop Boys het wereldwijd meer as 100 miljoen plate verkoop en word as die meest succesvolle deal in die Britse muziekgeskienis, dier die Guinness Boek World of Records uh, geacht. Ons gaan hulle luister en hulle sê, go west! Jep, daar waar die son ondergaan, in die weste. Is alles op sy beste. Waar is ons nou? Pet Boys. en hulle is ernstig oor die saak hoor, hulle sê, jy moet wees, <laughs> niek wees, en dan, oké uh, ok, um, ja, ek het nou die vraagies, het ek een liekie gehaad, wat ek, nee, hy is net, uit het in die niet verdwijn, ek het om gehaad, to sien ek, oké okay, laat om gauw aankondig, uh, jy weet, in nou net weg, ek kry hom nergens nie in elk geval, kom ons dan gaan dan na Chantal toe Chantal van Lee is een van my ander gunsteling meisies en sy sê, sy hou baie van my ek hou van jou en ach, dankie Dana dan' Wooner, hier is sy met ek hou van jou ek hou Alleen van jou sê, ek, ek dink Nederlands, of wat, ja, dit is Nederlands wat sê daar gesong het, is seker die Germaanse Frans, wat, dit klink my meer, baie meer romantisch as Afrikaans, uh, soos Frank, Frans, ek weet nie uh, wat hulle sê nie, maar as hulle Frans praat, klink dit so hmm, uh, aanloklik en so, jy weet, ja, soos ek sê, romantisch, en Uh, ek dink hierdie, uh, sy hou van jou, ek hou van jou, uh, ja, natuurlijk, uh, dit is Chantelle Wanley, dan een wooner, in ander woorde, ok, ek het om gekry, uh, dit was Muncho salikie, wat ek gesoek het, en hy lees so recht, heel eerste, nogals, maar hy sê Mike Howell, en dan sê Afrikaanse salikies, en dan sê Mincho, en, eh, uh, wat is die liekiesje naam nou weer, eh, uh, wat sy vir ons gaan sing, my wereld, jy sê, en drukke druk ek al die knopies, ek kom nie daarby uit nie, eh, um, Kleine Nachtigal, sing nog net eenmaal, ne, ok, dit is Mincho of Alias, wat is sy, Wilhelmina, well, Jacoba, Weweers, eh, uh, Lettie is jylle familie van Muncho, sy is Vivius, Jacoba, uh, sy is van Johannesburg 26 november 1934, is sy Suid-Afrikaans, dis waar sy gebore is, Suid-Afrikaanse muzikant, sy is sy sangeres, en van veral lichte Afrikaanse muziek. Ons gaan na die ene luister van Adeline nachtig al, en uh, ja, um, dan sê ek ook hallo aan, aan, aan, ehm, um, Louisa Heinz Meijer, daar van Kroonstad, jy sê, jy is ingeskakeld en jy like die muziek, en jy sê, buiten die wat jy nou sit en luister, uh, wanneer ek klaar is, sit ek altyd die uh, potgooi vir julle op, en dan gaan luister jy weer die potgooi ook, <laughs> en sy sê, sy het langklaas vir my, mis, sy het elke week, elke maandag, het ek gehoor, daar gaan my phone, en uh, dan is het sy wat liedjes aflaai, na my phone toe, en sy het elke week so, 12 tot 14 gestuur, en uh, uh, dan uh, het ek van tyd tot tyd, het ek van hulle uh, uitgehaal, en gespeel, en, uh, ja, nou sê sy, uh, sy, het so rikie terug, het sy opgehou daarmee, maar sy gaan weer begin, en weer vir my liekie uh, stuur. Baie dankie, Louisa, en um, Jy moet lekker luister en jy sê jy geniet die muziek so uh, ek is bly. Right, uh, ons het nou Wilhelmina Jacoba weweers en ons luister sy vir ons sing um, aan een van die volkie, Kleine Nachtigal. Nou wow, waar is die, jy die weet, jy die sê. Word die daal, langer En die blomme gaan reeds op Kom die lente met sy schoonheid En sy melodie van hoop Kleine nachtegaal Sing nou die eerste maal Jou nieuwe zoete lente lief wat nog niemand in die wereld kent. Kleine nachtegaal, ons hoor die eerste maal, jou schoene lente melodie, wat die hele hart harte wil. Stroom. En as jou vlug jou na ons draal, wil ons jou net uit ons harte vrouw. Kleine nachtegaal, zing nog net eenmaal. Vermij liefling en vermij, dan is al ons leed vergoed verbind. Goed verby. Hmm. Hey, Michael, ek weet nie hoekom sy naam daarby nie, maar uh, hy sê ou Afrikaanse liedjies en dis 'n show wat daar sing. John D. Allard Milk 1964 en ont, ek onthou hierdie een baie goed want 'n uh, een van ons goeie vriende. Uh ons het altijd, elke marag was hy, ons eider by sy huis of hy was by ons huis, en dan is ons daar in die stilkamer staan, dan sy ouwe sister, sy was al uit die skoolheid, ons was in het vier, en dan sy die uh, radiogram oorgeneem, en haar plate gespeeld, en hierdie was een van haar groot ginslinge, baie gereeld, het sy geluister na John D. Loudemok, met Blue Train, Uh, of the heartbreak line dit is recht, dit was en so ken hierdie liedje ook baie goed as gevolg daarvan en hy bring die memories by my op dat ek kom oog het John D. L Hulle sê die D. Uh, sy, uh, sy volle naam is John D. Laudemolk. Hulle sê die D is nie vir enig iets nie. Dit, dit is maar net D. Daar is nie een naam daaran verbonden of enig iets nie. Right, nou ek sien op uh, Radio Eendrag, het iemand iets genoem van dat het morgen is dit vrouwedag en hy uh, specificeer daar so, ek net ga hier so kyk, waar is ons, ja, hy specificeer daar dat die, dit uh, dat uh, vrouwedag is morgen, en dat die dag een uh, van die jaar, wanneer die vrouwse mond moet toe wees, so dat die man vir een slaggie recht kan wees, en dit is ook die dag wat sy haar man kan bederf so dat hy haar uh, vir al haar fouten kan vergewe nou ja ek denk is een prachtige opsomming van precies daar wat hy uh, vrouwedag oor is uh, as het nie is nie is vraag om verskoning en uh, ja to sê hy iets van the turtles happy together, imagine you have me en sovoorts as uh, alles goed afloop moorde eh uh, so behyven he, nou gaan ek sommer daar in een speelok die Turtles saliekie van um, Happy Together in 1960 is hy uitgebring Imagine me and you I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love You're tight, so happy together If I should call you up, invest to dime And you say you belong to me, so please my mind Imagine how the world could be, so very fine So happy together toss the dice if it's to be the only one for me is you and you for me so happy together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 As hy, dis hoe dit woord ne, so happy together, 1967, was Diddy Turtles, sy likkie die, Brotherhood of Man, en die likkie wat hulle vir ons bring, is, uh, ek weet hulle sing Beautiful Lover en hele klompie ander, hierdie een wat hulle vir nou vir ons gaan sing is Angelo, hulle is een Britse popgroep wat in die 1970s succes behal het, hulle uh, die Eurovisie Song Contest van 1976 gewend met Save Your Kieses For Me, Ons gaan nou gauw na hulle luister met um, Angelos, as ek gesê kom, Brotherhood of Man. Lange gauw In Mexico lived a young shepherd boy Angelo who met a young girl and he loved her so Rich was she came from a very high family Angelo knew it could never be They ran away to their destiny Angelo, en dit is hulle uh, het om daar gesing vir ja, uh, yeah, brotherhood of man, Angelo, um, ons gaan nou en ons geluister na, ons het net nou na geluister met iets heel anders, uh, hierdie ene kom sy nou op en die Likie is Italiaans en het sê Ti Amo en dit is beteken maar net I Love You, een lied van 1977 opgeneem door die Italiaanse sanger Umberto Tossi en uh, van die album I hey Nel Aria Ti Amo uh, dit is destijds sukses behaal en uh, treffer geworden vir die Europese en baie Europese lande, waaronder Swede, Zwitserland en Poe uh, aan die kaarteluis gewees het. Ek kan luister na Lori Laura Brenigan se weergawe van die liedjie Ti Amo en dit is in 1984 wat hy uitgekom het. Hy kom hy. Oh, God, how I know you so My heart just won't let go Day after day, I'm still holding on Even though you're gone, t i wasn't that good to make you want to be here with me i thought you loved me i dinge gebeur hier so, ek, ek, ek syf so bykie rond en ek right klik hier en ek left klik daar en ek sien hier so desktop en ek maak om toe en toe is my program weg toe kon ek die oe wereld wat nou en joh, ek het rond en heel per ongeluk, toe kom ek weer af op iets anders en ek klik daar en joh, hier is ek nou weer op die licht, ek weer saam met julle Oké, okay, ons gaan nou luister na eh uh, Manfred Mann, Engelse rockgroep van die 60 en hulle is vernoem na hulle keyboard speler wat eerst in die 1970s uh, eerste deurbraak gemaak het met liedjies soos Do What Didy Didy Pretty Flamingo, eh uh, Mighty Queen en en en 'n hele klompie van hulle en hulle het ook gehad Haha Say the Clown. Eh uh, almal daarin die 60 uh, uh, middel 60 tot laat 70 En die een wat ons gaan luister op die oomlik is Pretty Flamingo van Manfred Man. If she just would Some sweet day I'll make my mind Pretty flamingo Then every guy will envy me Cause paradise is where I'll be Man, Pretty Flamingo en uh, ja, ek sien hier op Radio Eendrag gaan uh, DJ Doop opwees en hy is op van 7 uur tot 8 uur en hy gaan, uh, wel sy program sy naam is Gooi Mili's uh, op Jo gunsteling Musikstatie sê hy en uh, vanaf 7 hier en die voete gaan jikse en boere muziek op sy beste DJ Doep, haar is saterdag, vanaf 12 namiddag uh, moet het nie mis nie, lekker skoffel uh, en uh, hier en dit is op Radio Eendracht en hier op uh, hierdie stasie Op, uh, wat er een is dit, dit is op Ramkat Radio, is om 6 hier, het Rudolf, uh, gewoonlik is hy op spoed, uh, wat hy uitsaai, uh, lekker interessante saamgesels program en sovoorts, maar hy het so pas laat weet, hy sal het ongelukkig, hy is toegegooi onder die werk, en hy sal dit ongelukkig nie kan maak nie, en toe volonteer ek om vir hom in te staan, so van 6 hier, 7 uh, hier, acht hier dan, he, Uh, daarom rond, uh, sal ek dan weer op die licht wees, en ek gaan gauw traai, om, wel ek maak half klaar met hierdie program, en dan gaan ek gauw traai om uh, ander uh, genre uh, by mekaar te maak, wow. en om uh, uh, um vir jylle, uh, lekker op spoed ook te kan lever. Um, so, ek okay, ek sta net in vir Rudolf, uh, vir die twee ure dan, Um, baar trek ons ons gaan nader eind is een kantoe van hierdie program kom ons uh, doen Melanie Melanie uh, is amper in die honkie tonk styl wat sy hierdie leekie doen uh, jylle sal achterkom wat meen ek met honkie tonk style en dit is a brand new key a brand new key you've got new pair of roller skates of so hier kom en go past friends. Nie, wat gesing, ek denk af van een sefke, Melanie sefke, en uh, sy het vir ons gesing, a brand new key, ok ek ga nou uitspeel, moet hierdie program, en uh, ja, ek sien, uh, uh, wel, Albert is ook al van vroeg af ingeskakel, hy het hier vir my uh, plaat gestuur wat ek moet kyk of ek om kan ID, uh, ek het tussening probeer, maar, jy weet jylle maak te veel lawaai, uh, jylle, jylle jy, jy, Uh, muziek maak te vele lawaai ek kon nie hoor precies wat dit is nie ek sal nou gauw terwijl ek recht maak vir uh, uitsending van Rudolfse program om 6 uur sal ek gauw luister na die uh, liedje wat hy gestuur het en uh, kyk of ek om kan help daar um, ek hoop jylle die program geniet en ek uh, nooi jylle om dan sondag middag ook weer muziek saam met my te doen uh, so lekker sondag heel ander genre as wat ek vandag hier gespeel het, sondag baie meer rustig en uh, nie so geskreeuw soos die volgende een is jammy jammy jammy en god love my tummy van Ohio Express, dit is van 1968 so lekker hand vir julle en uh, die van julle wat wil luister kan ingeskakel bly vir 6 uur tot 8 uur waar ek vir Rudolf gaan instaan of is het 6 uur tot half 9 ek is nie seker nie, uh, ons gaan nou uitvind wanneer ek uh, opgestel het. Uh, geniet jylle nawek, ek hoop jylle is nou uh, recht om om vierkantig in die oor te kyk, en hier is Ohio Express, jammy, jammy, jammy, in 1968. In my tummy And I feel like I'm loving